Vəh 6cı fəsil Mən gördüm ki, quzu yetdi mühürün birini axışdı Onda dörd canlı məxluğdan birinin göy gürültüsünə bənzər səslə Gəl Dediyini eşitdim Gördüm ki, bir ağ-at və onun belində oturan aklının əlində ox kəman var Ona bir tac verildi Və bir qalib kimi yola çıxdı ki Qələbə qazansın Quzu ikinci möhürü açanda ikinci canlı məxluğun Gəl Dediyini eşitdim Onda ayrısı Od rəngində bir at ortaya çıxdı Onun belində oturan atlıya izin verildi ki Yer üzündə sülhü aradan götürsün Və insanlara bir-birini qırdırsın. Atlıya böyük bir qılınc verildi Quzu üçüncü möhrü açanda Üçüncü canlı məxluğun Gəl yeah. Dediyini işitdim Gördüm ki, bir qara at Və onun belində oturan Atlının əlində tərəzi var 4 canlı məxluğun arasından Sanki bir səsin belə dediyini işitdim Bir xiniks burada bir dinara Üç xiniks arpa da bir dinaradır Amma zeytin yağına və şaraba ziyan vurma Quzu dördüncü möhürü açanda dördüncü canlı məxluqun yeah. Dediyini işitdim Gördüm ki, bir solğun rəydə at var Onun belində oturan aklının adı ölüm idi Ölülər diyarı da onun ardınca gedirdi. Olara yeryüzünün dörtdə biri üzərində səlahiyyət verildi ki, Qılınc, acılıq, azar və yeryüzündəki vəşi heyvanlarla insanları ırsınlar. Uzu beşinci möhrü açanda qurbancahın altında Allahın kəlamına və etdikləri şəhadətə görə kəsilən Canları gördüm Onlar ucaz həslə fəryad edirdi Ey müqəddəs və haq olan pərvərdigər Nə vaxta kimi mühakimə eləməyib Yer üzündə yaşayanlardan Qanımızın qisasını almayacaqsan Onda hər birinə axxalat verilib deyildi ki Özləri ilə bircə qulluq eləyən Onlar kimi öldürüləcək Bacı qardaşlarının sayı tamam olana qədər Bir az vaxt rahat olsunlar. Quzu altıncı möhlü açanda gördüm ki, böyük bir zəlzələ baş verdi. Günəş qıldan toxunan çul kimi qaraldı və ayın dəngi bütünlüyü və qan kimi oldu. Göydəki ulduzlarda əncir ağacının güclü küləydən sarsılıb, kal meyvələrini tökdüyü kimi gerə tökündü. Göydə bükülən tumar kimi çəkilib getdi, Hər dağ və ada yerindən tərpəndi. Onda yeryüzünün patişahları, Böy adamlar, sərkərdələr, Varlılar, güclülər, Hər qul və azad adam mağaralarda Və dağlardakı qayalar arasında gizlənib, Dağlara və qayalara gedilər. Üstümüze qopub düşün və bizi tahtta oturanın üzünlə, quzunun qəzəvindən gizlədir. Çünki qəzəvlərinin böyük günü gəlib çatdı və ona qarşı kim dura bilər?